Drept este Domnul Dumnezeu nostru și nu este nedreptate întru dânsul. Psalmul 92 Domnul a împărățit într-o podoabă s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul tău de atunci din veac tu. Ridicat au râurile, Doamne! Ridicat au râurile glasurile lor! Ridicat au râurile valorile lor! Dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare, Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, Minunat este pentru cele înalte, Domn! Mărturiile tale s-au adeverit foarte... Ca tale se cuvine sințenie Doamne, într-o lungime de zile. Psalmul 93.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 Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor o Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeu nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea în vecii vecelor. Amin.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 Patruzeci de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele că m-am jurat într-o mea, nu vor intra într-o dihnă mea. Salmul 95. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, într toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, în fricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii neamurilor sunt idoli. Iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, Sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți, Domnului, semințiile popoarelor, Aduceți, Domnului, slavă și cinste, Aduceți, Domnului, slavă numelui Lui. Aduceți gerțe și intrase în cursile Lui, Închinați-vă, Domnul, în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de la fața Lui tot pământul,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 Judecava lumea pentru dreptate și popoarele într-o adevărul său. Psalmul 96 Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură în prejurul lui, dreptatea și judecata este temelia neamului lui. Foc înaintea lui va merge și va arde în prejur pe vrăjmașii lui. Luminat au fulgerele lui lumea, văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceaara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vesit au cerurile dreptatea lui. Și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă lui tot sângerii lui, auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele Iudei pentru judecățile tale, Doamne. Că tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat tu ești foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubesc pe Domnul urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. Lumina răsărită dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sinceriei Lui. Slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă si Dumnezeule!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 Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Psalmul 98 Domnul împărățește să tremure popoarele, șade pe heruvim să se cutremure pământul.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 chemat-au pe Domnul și el i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei, căci păzeau mărturile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeu nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Salmul 99. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi, poporul lui și oile pășunii lui, intrați pe porțile lui cu laudă și în curțile lui cu cântări lăudasil pe el. Cântați în numele lui că bun este Domnul, în veac este mila lui și din neam în neam adevărul lui.